בעזרת השם, שבחי ערן, המשך, עוד כ' כששמע זאת, שלח שליח מיוחד לעכו לזכור הספינה רגז, שהוא בשלום עם כל האומות. היינו <coughs> כי יש מדינת רגז, ויש להם שלום עם כל המלכים. וכשאותה הספינה מוציאה דגל שלה, אזי הן לוקחין לתוך הפלן. כי דרך הספינות של מלחמה שחוטפין על הים ספינה עם האנשים שבה. לתוך הפלן, היינו בשבייה. אבל כשהספינה הנעה ממדינת רגז מוציאה דגל שלה, אזי אין לו כחין מהם לתוך הפלן. וכן היה שסרחו לו ספינה כזו. וכששמע הרב הצדיק מורנו הרב אבא מנל, שרבנו ז"ל רוצה לנהוג נסיעות לביתו, שלח שליח מיוחד אליו עם אגרתו, וגם אגרת הכוללת. והוא ז"ל זרז עצמו מאוד, ולא רצה להמתין על אגרת של הרב הגאון דקהילת שטיפודקה. ויצא משם בערב שבת קודש פרשת זכור והלכו כל הלילה עד שלוש שעות קודם קבלת שבת אז באו לספר של עכו ושלחו הסוכן נסיעות שייקח אותם על הספינה הוא בא והשיב שאי אפשר בשום אופן לקח אותם מחמת שכבר הספינה מלאה מאנשים שנכנסו לשם יותר מדי והוכרחו רבנו זה על אמאי שהיה עמו לכנוס לתוך העיר עכו לשבות שם פרשת זכור והלכו להגביר שהיה להם איגרת אליו מהרב הקדיסקר הנ"ל ונטרחו אצלו, ושם נפל אליהם פחד גדול מאוד מאוד. מחמת שהיה שם בערך חמישה עשר אלף אנשי חיל ישמעאלים ויותר, עם כל השייך להם לתכסיסי מלחמה, וסגרו הדלת של חומת העיר, ובשבת בבוקר בעת התפילה, בא התלמיד אש ואמר שאי אפשר למצוא עוד שום ספינה או גזר, רק ספינות סוחרים ישמעאלים שהולכים לסטנבול עם סחורה, ואף על פי שעמהם יש פחד ללך מסכנת אנשי חיל, שהיו מצויים אז על הים, שלוקחים לתוך הפלן, דהיינו לשבייה, אף על פי כן טוב יותר להיכנס בסכנה זו מלהיות כאן. כי באה הפקודה שאחר שניים או שלושה ימים תהיה המלחמה, ומן הסתם יהרגו הרבה בעיר הזאת. ומה לכם לצרה הזאת? על כן יתיר לי מעלת כבוד תורתו ללך לשכור ספינה עבורכם בשבת, כי פיקוח נפש דוחה שבת, וכן היה. והלך התלמץ' ושכר ספינה עבורם ונתן להרדוף אחד דינר זהב. בתוך כך באו עוד הרבה ספינות עם אנשי חיל מאינגלנד, אנגליה, גם כן לעכו, ונתרבש שם עוד הפחד יותר ויותר, והיה דוחק גדול בעיר, כי היה המקום צר להם להחיל ריבוי אוכלוסין כל כך, והיה הפחד גדול שם באותה שבת. וכל בני הבית שעמד שם רבנו ז"ל כולם פרסו כפיהם, אך אף על פי כן היה להם לרבנו ז"ל ולאיש שהיה עמו קצת נחמה, מה שכבר שכרו ספינה בשבילם. גם היה להם צער מה שלא הכינו לעצמם כלל שום אכילה ושתייה לקח על הספינה כי כפתאום היה הדבר כנ"ל וזכרו את עצמם שבכניסתם על הספינה מחוץ לארץ לארץ ישראל היה להם על הספינה כל טוב על ארבעה או חמישה חודשים כמנהג הולכי הים ועכשיו לא היה להם כלום. בבוקר ביום ראשון שלח רבינו זה את האיש שהיה עמו שילך עם התלמיד אש לקנות צדה לקח על הספינה כנהוג ולא מצא לקנות על השוק וחזרה לאכסניה ורבנו זל עמד אז ממוטף בטלית ותפילין ולא דיבר איתו מאומה. והאיש הנ"ל נפל ונרדם מגודל הצער והאימה, ורבנו לא ידע שהוא בבית. בתוך כך נעשה הרעש הגדול שם. כי באה פקודה מהפש"י שהוא נותן ארכה רק שתי שעות. מי שאינו יודע תכסיסי מלחמה יראה לברוח על הים, כי אין שום שער פתוח לצאת מן העיר קיים דרך הים. ומי שימצא תוך העיר אחר שתי שעות ישחטו אותו שם. כי השמעאלים של העיר היו רוצים לעשות הרחבה בתוך העיר שלא יהיה להם דוחא כל כך מאנשים הרבה על כן רצו לשחוט את הנמצאים שם לפנות להם מקום שלא יהיה להם דוחא כל כך והיה שם רעש גדול וצעקה גדולה בה יהיו פחד ואימה גדולה מאוד ובשעת הרעש הגדול ברח רבנו ז"ל משם על הים ולא הסתכל כלל על האיש הנעל שהיה עמו והוא היה נרדם כנעל אחר כך נתעורר האיש הנעל וראה שרבנו אינו בבית והמתין הדבוש אחר כך הלך לחצר ש... וראה ושמע שאנשים מנשים וטף צועקים ובוכים במהירות גדול מאוד. ותעל שבת העיר השמיים. והגבירה של הבית כשראתה אותו, את האיש של רבנו ז"ל, באת אצלו ואמרה לו אוהב אבוי. חס אני על נעוריכם שאתם תהיו נהרגים פה, אנחנו קיבלנו על כל פנים טובה כאן. עכשיו אנו צריכים לקבל גם כן מה שנגזר על המקום הזה. אבל עליכם רחמנות גדול, כי תאבדו פה במשפח... ממשפחותיכם וכולי. כי יוצא בדברים האלה, ונפל עליו חרדה גדולה, עד שלא היה לו כוח למשמש באצבעותיו. ושאל אותה רבנו, והשיבה, כמדומה לי שהוא ברח על הים. והוא כששמע זאת, רצונו היה לקחת תיבה עם המעות והחפצים שלהם. כי רבנו ז"ל ברח שם לבדו בלי שום דבר. ולא יכול האיש לבדו לשאת את התיבה, והזמין לו השם, איזה פרנק, ונתן לו התיבה עם החפצים, וברח ממנו לים. ומחמת המהומה הגדולה שהייתה בעיר, כמעט שאחד ולא היה באפשרי ללך בעיר. אף בחמלת השם הייתה סיבה מאת השם, שבאותה השעה עמדו ישמעאלים על גג החומה, והכריזו על איזה בשורה טובה, ונתקבצו עליהם הרבה אנשים, ומחמת זה היה לו דרך לעבור בעיר ללך אל הים. וכאשר בא איש ענה אל הים וראה הרבה ספינות, ולא ראה את רבנו שם, והיה מבקש ומחפש מאוד בחיפוש אחר חיפוש. עד שמצא את רבנו זר כשיושב בספינה, והספינה מלאה משמעאלים. ורבנו ז"ל ישב באמצע, וכשהם התוועדו יחד רבנו ז"ל עם האיש שלו הנ"ל, היה ביניהם שמחה גדולה, כי מתחילה היה להם צער גדול מאוד, מחמת שלא ידעו זה מזה. היו יושבים תחילה בספינה הקטנה, הנקרא ברקס, אחר כך הלכו עם ספינה זו עד שבאו אל הספינה הגדולה, הנקראת אקרנט, שהייתה עומדת סמוך לחיפה, וראו שהספינה מסובבת עם תותחים. והיה להם לפה, אך אמרו בלבם, שמלחמת שעת מלחמה על כן, גם הספינה של הסוחרים הולכת גם כן עם תותחים. ובאמת, ספינה זו הייתה ספינה של מלחמה עם אנשי חיל וכלי זין, ובוודאי היו סכנה גדולה ועצומה מאוד להתוועד עמהם יחד. בפרט עם אנשי החיל לשמעאלים, שהם פרי אדם. בפרט לפרוס עמהם על הים. ורבנו ז"ל, בשעת בריחתו בעוצם הרעש, לא כיוון לקנות בספינה שסחרו לו, כי לא ידע היכן הוא. ונכנס בשעת בעלה בספינה זו, ולא ידע כלל שהוא ספינה של מלחמה. לקחו אותם ישמעאלים <coughs> והכניסו אותם אל הספינה הגדולה, ונתנו להם חדר מיוחד, וגם נתנו לאיש ענ"ל שהיה רבנו ז"ל קנה שרפת תאונה. ולא היו יכולים לשאול אותם דבר, כי לא ידעו הלשון, ולא היה להם שום מאכל ומשתה בספינה. ואחר שתיים או שלוש שעות בלילה סגרו הדלת מהחדר ושכבו לישון, ולא אכלו מאומה, כי לא היה להם מה לאכול כנ"ל. לאחר שעה או שתיים פתח אחד את הדלת ואמר להם, בלשון נוכחים של מדינתנו, מה אתם עושים כאן? הלא זאת היא ספינה של מלחמה, ואתם תאבדו פה חס ושלום. הלא אתם רואים שהספינה מלאה סביב עם עורמת עיסטונים, ונתעוררו משנתם וחטפו אותו בבגדו. והיה הבגד בת פשוט אך צורתו לא ראו. וביקשו אותו שיעזור להם, שיניחו אותם לצאת מהספינה לספר של ארץ ישראל. כי כבר ראו שהם בסכנה קרובה למיתה מחיים, כי ראו שפרחו הכדורים סמוך לספינה. על כן אמרו טוב יותר להישאר בארץ הקדושה, שיהיו עצמותיהם נשארים שם בארץ הקדושה, כי ראו שקשה להימלט מן ההריגה. ואמר שמוכרחים ליתן לו איזה סח טלר בשביל זה, ואמר שילך לקפטן, והלך האיש הנע לפתוח התיבה לקחת טלר, ונתמהמה קצת, והלך לקפטן ופשט ידו ליתן אמהות לקפטן. כי סבר שזה שדיבר בלשון נוכרים עליהם כבר ביקש עבורם את הקפטן עבור זה שהניח אותם. והקפטן צעק עליו צעקה גדולה ולא שמע עליו כלל. ואחר כך היו מחפשים אחר זה שדיבר עליהם בלשון נוכרים. וחיפשו בחיפוש אחר חיפוש ולא מצאו שם שום בן אדם שיוכל לדבר בלשון רוסיה. רק הכל ישמעאלים וערבים. ואז נפל עליהם פחד גדול ואחזתם בעדה גדולה עד שלא היו יכולים לנוח על המשכב מחמת רעידת הגוף מגודל הפחד כי אז הבינו שהם בספינה של מלחמה שקוראים קרוגשי והוא סכנה גדולה בלי ערך ועדיין אינם יודעים מי היה זה שדיבר להם בלשון רוסיה והודיע להם שהיא ספינה של מלחמה כ"א ובבוקר באו לספינה אנשי חיל שקוראים ברנדווח ורבנו ז"ל עם האיש שלו הנ"ל רצו עוד לבוא להתנפל לפני רגלי הקפטן להתחנן לו שנניח אותם לשוב אל הספר אך בתוך כך עקרו הוגני הספינה וברחו לצד שהרוח נשאה מחמת פחד כי המלחמה נתעוררה מיד, הם נשמע קולם מאוד ושמעו שם על הספינה קול גדול מאוד של התותחים והפיצוצים ושאר קולות כאלו מענייני מלחמה כי קולם נשמע למרחוק מאוד וגודל הסכנה והאימה והפחד שהיה להם אז אין לשער ונפלו למשכב שניהם יחד ולא היה להם אפילו מים לשתות כי לא הכינו להם כלום כנ"ל והשם ברוב החמיו וחסדיו נתן להם חן בעיני ישמעאל אחד שהוא היה טבח אצל הקפטן ונתן להם בגניבה אחד שעל קפה שחור לכל אחד ואחד בבוקר ובערב ומחמת החולשה שלהם הם מוטלים על ערז דבר רחמנא ליצלן לא ידעו בעצמם היכן הם כי היו סגורים בחדר שלהם נופלים למשכב אך זאת שמעו שהיה רוח סערה ונשא את הספינה ולא ידעו לאיזה מקום נסע אך כששמעו שהגיעה הספינה לאיזה ספר, הלכו מהחדר לחוץ לראות המקום שהגיעו לשם. וראו שאין זה סטנבול, ושאלו את הישמעאל הנ"ל ואמר שהמדינה הזאת נקראת עדל. והם שמעו כבר הנהגתם, שכשבא יהודי לאדם מצווה ראשונה אצלם להקריבו לקרבן. וכאשר שמעו שזה עדל, הלכו מיד החדר שלהם וסגרו הדלת באדם, והחביאו עצמם שם, והיה עליהם פחד גדול. ועמדה הספינה שם שלושה ימים. כי אפשר היה בדעת הקפטן לעמוד שעמוד, אך שפתאום עמד רוח שערה וניתקו החבלים של האנקר, ונשאר האנקר בים, והלכה הספינה מעצמה משם, והיה שם צעקה גדולה בין הישמעאלים, והייתה הספינה מטורפת בים כל הלילה הדור הבוקר. אז נשקעת הרוח שערה וישמחו כי ישתוקו, אך לא הניחמנו מחוז חפצם, כי על ידי הרוח שערה חזרו באו סמוך לעכו בערך מהלך יום. ואחר כך, אחר חצי היום, מתעורר עוד הפעם מוח סערה גדולה ונשא את הספינה. והייתה הספינה המטורפת ומבולבלת כמה ימים ולילות רצופים. יעלו שמים ורידו תאומות. ולא היה לבעלי הספינה שום מצריך להימלט. ויחוגו וינועו כשיכור, כל חוכמתם תתבלע. וביום חמישי, שעה 12, התחילו להוציא המים מהספינה, מהמדור השלישי, על ידי המשאבות, כדרך בעלי הספינה. ודרכם היה בכל מעת לעת שנשתהו בהוצאת המים רביעית שעה. ועכשיו כשהתחילו לשאוב, לא הספיקו לשאוב עד אשר הגיעה העת הלילה, ונתרבו המים רבה על הספינה מחמת השאיבה. והלכו המים גם לחדר שלהם, של רבנו ז"ל. ולא יכלו לשקוב על המשכב שם, כי גאו המים שם. והוכרח רבנו לעלות על איזה מקום גבוה לשקוב, והאיש שהיה עמו עלה למקום אחר, כי לא רצו לצאת להתראות בפני שמעאלים. והמים שבספינה הלכו ונתרבו בכל פעם יותר ויותר. עד שהוכרחו הישמעאלים לעקו הפלומפין, ועשו גלגלים, ושאבו על ידם מים עם כלים גדולים. והרוח שערה הולך לחזק מאוד, מגודל התגברות, הרוח שערה עלו הגלים כמעט עד לב השמיים, והיו כמו ערים גבוהים ובקעות גדולות, והיה כל כך הלילה גם כן. וכשעיר היום בא איש שהיה אימו ז"ל, ואמר לו רבנו ז"ל שיש לו חלישות הלב מאוד מגודל הפחד. כי אני רואה בלבי שאני עכשיו הסכנה גדולה. כי אין זה דבר פשוט, אף על פי שאני, אין אני רואה מה הם עושים, אף על פי כן הלב רואה. והאיש ענה וכיחש לו, ואמר לו, אל תפחדו, כי ברוך השם הכל על נכון. והלך האיש ענה להסתכל באמבר במקום שהם שואבים המים, וראה שכבר יש שם כמו גלים קטנים, כמו על הנהרות שלנו. כי הספינה נעשה תאונה ממים לבד, כי דרך הספינה להיות תאונה עם מסוי שני חלקים. כבר השליחו הישמעאלים כל המסעות, ונשארה הספינה טעונה עם מים לבד. ומה שהיה שם עוד יותר מים ממשקל המסועי הראוי להיות בספינה, אלו המים שיעבו לחוץ. וגם על זה לא היו מספיקים לשאוב. ואז ראה איש, אי אפשר עוד על פי דרך הטבע להינצל. הוא בא לחדר שלהם, מחמת גודל הצער והפחד, לא היה יכול לדבר כמעט. ואמר לו רבנו זה על מה זאת? והיה פיך אשר אמרת שאין זה כלום, ועכשיו אתה בעצמך מתפחד כל כך. והשיב לו ששוב אין סברה על פי דרך הטבע להינצל, כי המים מתרבים והולכים בספינה, ואין ביכולתם לשאוב הכל, כי כשל כוח הסבל. כי זה קרוב למעט לעט שלא אכלו ולא שתו ולא ראו שינה בעיניהם. ואמר לו האיש שעדיין לא התפלל. השיב לו רבנו ז"ל, אין אתה צריך להתפלל עכשיו, רק תקבל עול מלכות שמים. בפסוק ראשון, ותאמר השלוש ראשונות ושלוש אחרונות וכולי. ואמר לו, קח כל המעות עד פרוטה האחרונה ותחלק לשניים. מחצה תקשור אצלך על גופך, ומחצה אקשור על גופי. ושאלו האיש למה זאת? הלא הדג שבים יוכל לבלוע אותנו בלא המעות. השיב לו, עשה כך כמו שאני אומר לך, ישראל היו על הים ולא טבעו, ועדיין אנחנו בספינה אנחנו. ועשה מה שעשה, ואמר לאיש שילביש את עצמו ויחגור בחגורה על המעיל פרווה, וגם הוא עשה כך, כמו אחד שמוכן ללך בדרך. ושאל אותו האיש ואמר לו, אני איני יודע להתפלל אפילו תפילה הסדורה מאנשי כנסת הגדולה, מכל שכן עכשיו בעת הזאת, אבל כבוד תורתו יודע להתפלל בעד כלליות ופרטיות, מפני מה אין אתם מתפעלים עכשיו? והשיב שעכשיו מחמת המוכנים דקטנות אני מרוחק מהשם ידבך. אבל עצתי אמונה מחמת אין ברירה. מחמת גודל הסכנה שאנחנו עכשיו בסכנה נוראה ועצומה כזאת. השם יתברך יודע שכל ימי חיי עדיין לא הייתי משתמש מעולם בזכות אבות. רק מחמת ההכרח מוכרח אני לבקש מהשם ידבך שיעשה זאת למען זכות זקני רבי ישראל בעל שם תוזל. וזכות זקנתי עדל. וזכות זקני רבי נחמן מרודנקה ויתר מזה לא אזכיר עוד. לאחר זה ראו מרחוק כמו ענן גדול אפל מאוד, ונפל עליהם עוד פחד גדול, מחמת שלפעמים כשהענן מתאסף ומתקשר לשאוב המים מהים, נעשה שם כמו בקעה, וכשהספינה יורדת לשם, אז הם נטבעים שם, ואת הכנ"ל הזה לירות בקנה שרפה ותותחים כדרך המלחמה כדי לשבר העננים. ולהם לא היה פנאי לזה מחמת שלצריכים לשאוב המים מהספינה כנ"ל. והיו עצרות שרורות זו לזו, כמו זיבוע ועקרבה. אך בחמלת השם מחמה תוקף הרוח סערה, היה הליכת הספינה במהירות גדול, ופרחה הספינה כמו חץ מקשת ממש, ובאה הספינה למקום הנ"ל שהענן שותה משם, והיה שם כמו שער והרים סביב לה, ועברה הספינה משם בשלום. בתוך כך האיר השם עיניהם ומצאו החור שדרך שם נכנסים למים בספינה. ושחטו תיש ולקחו האור שלו ותקנו הספינה וניצלו בשלום מסכנות גדולות ונוראות הללו. והיה זאת בערב, פס... בערב שבת קודש והיה להם שמחה גדולה. ואמר רבנו זל אז הודו להשם בשמחה גדולה. משם הלכו דרך מקומות הרבה מאוד והחילה שהיה להם על הספינה היה רק מה שנתן להם הככר הנ"ל מצד רחמנות מהמחסן שלהם צנימים ותולעים היו מרחשים עליהם היו הולכים ומבקשים ופורסים ידיהם בהכנעה בכל יום כי אני בפתח. והיה נותן להם מאלו הצנינים ואכלו זאת לבד. ויהי בעלות הליבם שהוא סמוך לפסח היה להם צער גדול. כי היו דואגים מה יעשו בפסח כי אי אפשר להתענות כל ימות הפסח. ואחר שעה או שתיים באו אל כרך גדול העומדת על ההר של אבנים באמצע הים. שם קנו הישמעאלים פירות רבה ולהם נתנו בעד טלר אחד חרובין. הרבה מאוד בערך גדול, ואמר בנוזל, ז"ל, לעת עתה גם זה טוב מאוד, כי יכולים לחיות ימי, שמונת ימי הפסח עם חרובים לבד. אך מי ייתן שיזכר אותנו השם יטבח לקיים מצוות אכילת מצה וארבע כוסות. כ"ב <חבט> בגודל <חבט> עצם הסכנות שהיה להם בחזירתם אי אפשר לספר, כי היו על הספינה הזו של מלחמה שהייתה מלאה איש מאלים, והם היו רק שני יהודים לבד. בדרך הישמעאלים, בפרט אנשי מלחמה, לטפוס יהודים ולמוכרם במרחקים לעבדים. והיה לרבנו ז"ל פחד גדול מזה, ואמר שהתחיל לחשוב בעצמו מה יעשה אם יוליכו אותו לאיזה מקום על הים שאין שם יהודי, וימכרו אותו שם, ומי ידע מזה? והיה לו צער גדול, לך יוכל לקיים שם את מצוות התורה. והתחיל לחשוב בדעתו בעניין זה עד שזכה שבעל השגה, שיוכל לעבוד את השם נדבך אפילו כשלא יוכל חס ושלום לקיים המצוות. כי השיג את העבודה של אבות העולם שהיה להם קודם מתן תורה שקיימו כל המצוות אף על פי שלא עשו את המצוות כפשוטן. כמו יעקב אבינו שקיים מצוות תפילין על ידי המקלות אשר פיצל כידוע. כייצא בזה, עד שהשיג איך לקיים את כל המצוות בדרך זה. כשיהיה אנוס שם במקום שנמכרו אותו חס ושלום. ותכף כשזכה להשגה זו הזרוע השם ידבח ובאה הספינה והגיע אור ל-14 בניסן לכרך גדול שעומד על אי הים, שם עיר גדולה, לאלקים ושמה רדיש, רודוס, והכירו שזה עיר של ישראל, והיה להם שמחה גדולה כי יוכלו לקנות כאן מצות לפסח ואבא כוסות. אך זה לא על דעת דעתם שהקפטן והישמעאלים הניחו אותם לקנוס לעיר הזאת. כי ראו והבינו שהישמעאלים רוצים לטפסם ולגוזלם, ואפשר ימכרו אותם בעצמם כאן. בבוקר, כשהוא ערב פסח, נסע הקפטן עם כמה איש מעלים על הספינה הקטנה לתוך העיר, ובאו לפניו, ביקשו ממנו לחם לאכול, ודיברו עמו ברמיזה. והשיב להם ברמיזה, והודיעם שיש כאן יהודים וחולים אתם לקנות לכם לחם. והשם יטבח בהחמיו, אשר בידו ללב מלכים ושרים. הסיר ליבו ובלבל דעתו, עד שיצא מפיו בלי שוב הדעת, ואמר שייקח אחד מהם כדי לקנות לחם עבורם. ונסע מיד עמו האיש של רבנו זל ובא אל העיר. והלך אחריו ישמעאל אחד מהישמעאלים שלו לשומרו שלא יברח. ודרך הליכתו לעיר היה גם כן סכנה גדולה. כי אז היה שעת מלחמה גדולה ובקל היו יכולים לתופסו שהוא אחד מהמרגלים. כי ניכר בו שאינו ממדינתם כי אם מדינה רחוקה מאוד. אך בחסדי השם עבר על כל שומרי העיר השערים ולא עשו לו מאומה. עד שבא אל החכם הכולל וסיפר לו מה שהראה להם. ושהם נלכדו בספינה של מלחמה, אך הוא בעצמו לא ידע מה לספר, כי הם בעצמם לא ידעו כוונת הקפטן מה הוא רוצה לעשות עמהם, אך בדרך כלל סיפר לו שהם כמעט בשבי יחס ושלום, והם בסכנה, ואצלו הייתה שעה זאת גדולה כמו כמה שעות. והחכם היה מתאבד לשמוע סיפורי מעשיות ממלחמות וכיוצא, ואמר לו, וכל פעם לא תפחד, והיה לו צער גדול. והיה בדעתו לקנות מצות ויין ולחזור את עצמו לספינה. אך השם יתברך שלח לו מחשבתו. היות שבהיותם באכסניה בטבריה, שמעו מרבי צבי האקר, שאשתו ממשפחת פרנקין <מח> ושהיא יוחזת גדולה, ואמר שיש לאח ברדיש, חכם גדול וצדיק, ועלה זאת על דעתו אך ידע שמו, רק שמה של אשת רבי צבי הנ"ל ידע. ותכף ומיד שאל על זה החכם שיש לו אחות בטבריה, ומיד שלחו אל החכם הנ"ל, ובא אצלו האיש של רבנו ז"ל. וכבר סיפרו להחכם כל מה ששמעו מפי האיש בבית החכם הראשון הנ"ל. דכף בבואו אצל החכם הזה אמר לו, אין שום פחד בזה. בסיפור מעשיות תספר לי אם יוצא השם על הסדר. והיה בליבו התמיהה הגדולה, כי לא עלתה על דעתו שתהיה ישועה כל כך במהרה, עד שיזכה להיות כאן על הסדר. ואמר לו החכם הזה, תדע. שזה הקפטן כבר הכלנו אותו עם הספינה עד שיניח אתכם לצאת מספינתו. ומהו צריכים ליתן לו כמה שירצה. וטוב להודות להשם אשר הציל אתכם והפליא עמכם ניסים ונפלאות שזכיתם לבוא לכאן. שהקפטן יבולבל דעתו ויניח אותך לקנוס אל העיר. כי זה הקפטן הוא גזלן גזל מפורסם והוא מושרש ברשעתו. כי יחוסו הוא מחמש את סרני פלישתין. כי כך הוא חותם עצמו. ועכשיו אין תנאי לשמוע סיפורים מעשיות, לך עימי לרופא לגלח אותך לכבוד יום טוב. וכך היה, והוליכו מיד, וגילחו אותו, ועפצו אותו, ונתן לו קו לשתות. שאל אותו מיהו השני, ואמר לו שמעתם מהבעל שם טוב, והשיב הן, כי הספרים של הגאון החסיד, אב בית דין קודש פולנה נמצאים שם, ואמר לו שהוא נכדו, וגם הוא נכד לרבי נחמן ארדנקר, ובעצמו הוא חכם כאשר תראו בעיניכם. והיה לזה החכם שמחה כפולה, כי אמר אפילו לפדות אנשים פשוטים ומצווה רבה, ובפרט שהזמין לו השם לפדות אדם גדול כזה, ומיוחס מגז קדושים כאלה, וזרר את עצמו עם עוד אנשים לנסוע אליו, אך בתוך כך נזדמן שפגעו ישמעאלים זה בזה, ונתקוטטו אחד עם חברו עד שנהרגו ביניהם כמה ישמעאלים בשוק, ותכף כששמעו זאת ברח החכם הנעל עם כל האנשים לחצרו. וגם את האיש שרבינו ענה לקחו עמהם גם כן, וסגרו את עצמם סגור ומסוגר ולא יראו החוצה בערך כמה שעות, ולא יכלו לנסוע אליו כי כבר פנה היום. וענה החכם ואמר לו תדע שאני מנעורי עוסק בתורה ועבודה ובמצוות ומעשים טובים, ומן הסתם יש לי שכר בשביל זה חוץ חלק עולם הבא שיש לי בכלל ישראל. זאת לכם במשכון, ואם חס ושלום לא אשתדל ואתאמץ את עצמי. להוציא אתכם יובד הכל כאשר לכל. ואין כוונתי להתפאר לפניך, רק כדי שתאמין לי שאין אני מפקיר אתכם חס ושלום. אך אין פנאי לעסוק בזה היום, וכן תיקח ממך מצות, אין מצה שמורה, אין שאר מצות אם תרצו לאכול, ויין טוב מהמובחר, וירקות ושאר דברים השייכים לסדר. ונסע בעצמו האיש הנעל וחזר אל הספינה הגדולה שהיה שם רבנו זהה לבדו. ובבורו לשם אל הספינה הגדולה שהייתה עומדת רחוק מן העיר, תכף כששמע רבנו את קולו שמח מאוד שמחה גדולה, ורץ לנגדו ואמר לו, ברוך השם שאני רואה אותך בחיים, כי אמרתי אולי טיבאו אותך בים וגם אותי יטבו בים. ועכשיו ברוך השם הנותן לי עף כוח, כי לא היה לי עוד כוח לסבור על ייסורים עד בואך, כי אמרתי אמות עד בואך. כי היה לרבנו זה על כיליון עיניים מאוד בכל אותן השעות שנפרד האיש ממנו ונשאל לבדו על הספינה. והיה עומד ומצפה ועיניו כלות כל היום על ביאתו. והתפללו וסידרו את הסדר כראוי ואכלו ושתו. וסיפר לו האיש כל הדברים הנ"ל ושמח שמחה גדולה. וביום ראשון של פסח באה הפקודה שיוליכו את הספינה אל העיר ולקשור אותה אל הספר. והיו שם גם כן לילה שנייה בספינה. וביום השני הלך האיש של רבנו זל אל העיר לבית הכנסת להתפלל. ואחר יציאתו מבית הכנסת הלך עם החכם לביתו לאכול לסעודת יום טוב ואכלו ושתו. ובשעת הסעודה אמר החכם תורה מה שחידש בעצמו וגם בשם אחרים וגם מצדיקי דורנו שבמדינתנו. הוא ביקש מהאיש הנ"ל שיאמר גם כן תורה מרבנו זל. ואמר לו איזה דבר בשמו והיה לו נחת גדול מאוד ואמר שישו בני מעי וכו'. לאחר הסעודה חזר אל הספינה, והגבאי הלך אחריו, ונסע מאכלים טובים לרבנו ז"ל. ובבוא האיש הנער לספינה, היה נראה פניו כמו מי שהוא בעצבות ומרה שחורה. וכראות אותו רבנו ז"ל, נדמה לו שמוכרח להיות שנתהפך הדבר, ומי יודע מה נולד היום. ולא יכול לאכול מחמת סער. ובאמת היה המחמה שהחכם אנס אותו שם לשתות יין להרבה ולהשתכר. ומחמת זה היו נראים פניו זועפות כשבא אל רבנו. ורבנו שאל אותו והוא לא השיב כלום. רק אחר כך הניח עצמו האיש לישון איזה שעות. ואחר כך קם מהשינה בשחוק ואמר לרבנו, לא ידעתם שהם שיקרו אותי כי אנסוני לשתות יותר מדי מחמת שמחתו. וסיפר לו כל הדברים איך שהיה נוהג עם מוח חכם והיה לו נחת ושמחה, ואז אכל סעודתו. ביום ראשון דחול המועד הלך האיש לחכם, מציווה לו החכם לקח בגניבה כל המעות שלהם ולהביאו לעיר, כדי שלא יגזול מהם מעותיהם, ועשה כך. אחר כך הלך החכם עם שני גבירים, ואמרו לה קפטן תן לנו שני הנפשות הללו, והשיב להם מה שיחוט יש לכם לנפשות האלה, אני מהפקר זכיתי בהם, וסיפר להם את כל התלאות אשר מצאתם בדרך, ואמר ולא זאת בלבד מה שאני מספר לכם אלא שכמעט לא היה רגע ולא פגע, ואלו הנפשות כבר היינו יכולים לטובעם בים ולמוכרם לישמעאלים. וכל המהות החפצים שלהם היו הכל שלנו, בעין פוצה פה ומצפצף כלל. אך מה לעשות כי מזלם גדול עד לב השמיים, כי לא יודעי שהשם נדבח עשה להם נס כזה, שבמזלם הגיעה פתאום הספינה לפה, אף גם זאת נעשה להם נס בתוך נס, שהשם נדבח הסיר ליבי וסיכל את דעתי עד שלקחתי את אחד מהם לתוך העיר הזאת. ועכשיו בוודאי שוב אין ירשע אפילו לכך מאותיהם. רק כדי שלא יתרעמו העבדים שלי, תנו לי 200 טלר ויקחו אותם מעל הספינה. וכך היה, שיתנו לה מיד כמו שאמר, והצילו אותה מיד הגזענים ממוות לחיים, משעבוד לגאולה. כ"ה ואז באו שניהם אל העיר, רבנו עם האיש המשמש שלו הנ"ל. ובבואם אל העיר אמרו הישמעאלים שהם רגלים, ונפל פחד גדול על הספרדים בעצמם. תכף הביאו להם מלבושים שלהם, והוכרחו להלביש עצמם במלבושים שלהם כמנהגם. והיה רבנו בצער גדול מחמת זה, והאיש הנעל שחק. וכעס עליו רבנו ז"ל ואמר לו, אין אתה יודע מהקטרוג שיש עלינו בעולם העליון. ואמר אז, דבר נפלא לאיש הנעל, ואין רוצה לגלות. ונתקבל רבנו ז"ל לפני החכמים והוטף בעיניהם מאוד, והחזיקו אותו לחידוש גדול. ואחר כך בא רבנו ז"ל בעצמו בשמחה ואמר ברוך השם יתברך שזכינו להצלה כזאת והיה שם בכבוד גדול מאוד עד אחר החג ונת, ונתנו אנשי העיר בעצמם מכיסם המטע עם הנ"ל ולא רצו אחר כך לחזור לקבלם רבנו ז"ל שם אף על פי שהיה לו לא מעוט הרבה שם. באחר החג שכרו להם ספינה לסטמבול ונתנו להם איגרת אולי חס ושלום יזדמן להם עוד איזה סיבה שיעמדו בעזרם בכל עיר ועיר והלכו עם ספינה זו ושם היו גרקין הרבה, והיה בהם ייפוש, והם לא ידעו, אך ראו שמתים על הספינה, וברוך השם שהיה רוח סערה, ונסעה הספינה במהירות לקהילת קודש סטנבול, ואף על פי שהיה להם איסורים מחמת זעפת הים מחמת שפרחה הספינה כל כך במהירות, אף על פי כן היה להם לטובה שעברו במהירות, ובאו ביום השלישי לקהילת קודש סטנבול, והיו שם עשרה ימים. וגם בסטנבול היה להם סכנה, כי מחמת שלא יראו הדרכונים, שם בנסיעתם לאטם, על כן לא רצו עכשיו להניחה משם. והעמיסו עליהם עול כבד ליתן סך עצום מאוד באופן שהשיגו דרכונים מהתוגר. והסך שצוו ליתן היה סך עצום מאוד שלא היה ביכולתם בשום אופן לסלקו. והשם התברך אמר עליהם והזמין להם איש אחד שלא ידעו אותו ולא הכירו אותו. והלך לאיזה שר מהישמעאלים וגנב דעתו. ואינם יודעים כלל כמה נתן לו, וקיבל פתק להניח אותם מהשאר דקילת קודש הנ"ל. והזהיר אותם למען השם להסתיר דבר מאוד מאוד, ועל ידי זה נמלטו משם בשלום. והלכו על הים מסטנבול לגלנטס, והגיעו לאיזה עיר על איי הים, ושם לקחו אותם לבית האסורים, והוכרחו ליטה ארבעה אדומים בעד כל נפש, ומשם והלאה לא הראה להם שום דבר. רק זעפת הים היה כמה פעמים. וספינה אחת מלאה גרקים נשברה ונטבעו, ולא נשארו מהם כי אם מעט דמעט, והשם ברחמיו וניחם למחוז חפצם, ועברו בשלום עד שבאו לגלץ בשלום על חג השבועות. כ"ו בנסיעתם מגלץ לביתם נסעו דרך קהילת קודש יס, והיה שם מיפוש גדול, והיה להם ייסורים גדולים בכל עיר ועיר, בכל כפר וכפר, וגם היה קשה לעבור הגבול. מחמת זה, כי אז לא הועילו לא אפילו עמידה רק מחנה הסגר, מחמת מקומות כאלה. והשם יתברך היה בעזרה וניצולו מהכל, מדבר וחרב ורעב וצמאון ושבי דכולו אבו ב. ובחסד השם נמלטו מכולם ובאו לביתם בשלום, שלום בגופו, שלום בממונו, שלום בתורתו. כי זכה להשיג נפלאה בארץ ישראל גבוה ועצומה מאוד עד אין סוף ואין תכלית. עד כה סיפרנו קצת מעט דמעט, כטיפה מן הים, מעוצם התלאות וההרפתקאות והסכנות העצומות והייסורים הקשים והפחדים הגדולים שהיה לרבנו ז"ל בנסיעה לארץ ישראל בהליכה ובחזרה. והשם מטבח היה בעזרו, ועשה עמו ניסים נפלאים ונוראים בכל עת ובכל רגע, וזכה לגמור בשלמות מה שחפץ, ונכנס לשלום, ויצא בשלום, ובא לביתו בשלום. כ"ח בתוקף עוצם ההשגה שהשיג בארץ ישראל אי אפשר לבייר ולספר כלל. ממש לא נשמע ולא נראה כזאת שיזכה יילוד אישה להשגה כזו על ידי אביר עד ארץ ישראל. ואי אפשר לדבר ולספר בזה. והיה מתפאר עצמו מאוד במה שזכה להיות בארץ ישראל. וגם בסוף ימיו אמר שהוא מחיה עצמו מאוד במה שזכה להיות בארץ ישראל. ואמר, זה אני יודע מכבר, שכשאדם רוצה לעשות איזה דבר שבקדושה ויש לה מניעות על זה וכולי, כמבוה כל זה לאל. כ"ט <תפת> <תפת> <תפת> וזה האיש שביזה אותו מאוד בסטנבול, נפטר מיד בביאתו לביתו, ושאל לאיש הנעל שהיה עמו את רבנו ז"ל, הלא כתיב גם אנוש לצדיק לא טוב, והשיב לו משל על זה, שהיה מלך אחד ואב אחד מבני השררות, וחיבב אותו, וקרבו בכל מיני אהבה וחיבוב, ואחר כך שהגדיל לעז נגד המלך, ואמר המלך תדע. שאף על פי שאני אוהב אותך מאוד, אף על פי כן, אי אפשר לי לעבור על דת ומשפט המלכות ומשפטך חרוץ למיתה. ותכף ציווה המלך לסוגרו בכבלי ברזל ונתנו בבית הסוהר. והתחיל זה הבן שררה לצייר בדעתו איסורים שלא שיהיו לו מן המיתה, וראה שצערו לא ימשך זמן הרבה, כמעט שיהרג. אבל כשהתחיל לצייר בדעתו צער המלך, ראה שצער המלך יגדל מאוד, כי צער המלך יהיה תמיד. כי הוא יודע שהמלך אוהב אותו מאוד, ויהיה לו געגועים גדולים אחריו וצער גדול מאוד לעולם. והיה לו רחמנות על צער של המלך יותר מצערו, וחשב מחשבות איך להציל את המלך מצערו. ונתיישב כך, הלא בושה חשובה כמו מיטה, וציווה עליה צער של התפיסה להכניסו לפני המלך. ואמר אל המלך האמת ידעתי כי צערך גדול מצערי, אך אי אפשר לך לעבור על חוק ודת המלכות. וכן זאת העצה היא הוצאה שתסבב תחבולות, שיבייש אחד אותי ברבים, והבושה החשובה כמו מיתה. כן תראה להוציא מהשבויים גזלן אחד שדינו להריגה, ואני אתגרה בו עד שיכעס עליי ויבזה אותי ויכה אותי ברבים, ויגיע לי מזה בושה גדולה, ויהיה נחשב כמו מיתה. אחר כך ייקחו את הגזלן החייב מיתה בלא זה, וימיתו כדינו, והעולם יהיו סוברים שבשביל שביזה עבד המלך החביב נהרג. ולא יתחלה על כבוד המלכות והעבד שלו. כך לפעמים אחד מבזה את הצדיק, ובאמת הוא עושה טובה גדולה לצדיק, כי מכפר לו על זה מה שהיה חייב להסתלק ונתחלף על בושה זו. אך אף על פי כן אין זה כבוד שמיים שלא ליקח נקמה מזה שביזה עבד המלך חביב לו מאוד, ולענוש את זה שביזה את הצדיק בשביל זה, גם כן לא ניחקמה, כי גם עונש לצדיק לא טוב על כן הוא יתברך מסובב מסיבות מתהפך ומעמיד על הצדיק איש כזה שהוא חייב מיתה ועונש מכבר. ומזמנם שניהם לפונדק אחד, וזה מבזה את הצדיק, והצדיק נפטר בזה מנדינו כנ"ל, וזה האיש נענש אחר כך מנתקדש עם שמיים, שבשביל כבוד הצדיק נענש. ובאמת גברא קטילא קטל, כי כבר הוא חייב עונשו מקודם, ודרכי ה' ישרים ולא עוולת תבוא. בארץ ישראל היה עוסק בתורה ותפילה, ובכל יום כתב בעצמו תורתו. והיה מתפעל מאוד, ואמר שהחילוק בין תורת חוץ לארץ, תורת ארץ ישראל, כרחוק, מזרח ומערב. ובכל יום ויום הלכו אליו הגדולים עם הקטנים לשמשו כדי לשמוע חוכמת תורתו הקדושה והנוראה מאוד מאוד. ל"א פעם אחת בא אליו אחד מהגדולים שהיה חשוב מאוד בארץ ישראל. ובחוץ לארץ וכילסו שהוא בקיא בכל השס כמעט בעל פה, ושהוא גם כן ימרא קבלה. הוא בא אל רבנו ז"ל והזהיר להוציא כל איש מעליהם. ולא עמד איש איתם בהתוועדם יחד. אך האיש הנ"ל שהיה עם רבנו נשאר שם. והפציר אותו הגדול הנ"ל, ואמר לרבנו ז"ל בלשון זה: ידענו שכבוד תורתו לא בא לארץ ישראל כשאר ההמון במוחין דקטנות. דהיינו כדי ללך ארבע אמות בארץ ישראל ויהיה בן עולם הבא, או שאר מחשבות כאלו כדרך אנשים פשוטים. רק בוודאי כבוד תורתו בא לכאן ומוכן לגדלות, ולפעול להשגה גדולה בעבודת הבורא ידבך. על כן רצוננו לדע באיזה נקודה מנקודת ארץ ישראל נכנס כבוד תורתו, ומה הוא רוצה לפעול כאן בעבודת הבורא, ואני מוכן לשרתו בגופי ובנפש רוח נשמה שלי. והשיב לרבנו, ידיד נפשי, אל תצערו אותי בדבר זה. כי לא דבר קל הוא לגלות לכם חס ושלום מה העבודה הזאת ובשביל מה באתי לפה ואולי אני מושבע ועומד על זה וכולי. והתחיל שוב הרב הגדול הנ"ל להפציר אותו מאוד ואמר שאלתנו ובקשתנו על כל פנים וילמדנו רבנו איזה חידוש מחידושיו הנחמדים והנעימים אשר חננו ה' וחוננו גם כן ואת אימנו מהם ואין כוונתנו חס ושלום לאיזה פנייה רק כוונתנו לשמוע חידושי תורה מפיו הקדוש אולי תעורר לבבנו מחדש לעבודתו ידבך, וגם אולי נזכה ממילא להבין ולהשכיל איזה רמיזה מהנקודה הנ"ל. מיד התחיל רבנו זה להתלהב מאוד ברשפה רשפה שלהבת, ופניו נבערו ונתלהבו כלפידים ממש, ומחמת ההתלהבות תשמר שערות ראשו, והשליך הכובע עליון מעל ראשו, והתחיל לדבר בלשון זה, הידעתם סוד כוונות התפילין? והשיב לו הנ"ל קצת כוונות. אמר לו לאו, לא זו דרך של כוונת תפילין, וכיוון שאינכם יודעים סוד כוונות תפילין, אינכם יודעים סוד ארבע רוחות של ארץ ישראל, ועכשיו אתחיל לגלות לכם איזה רמז מזה. ויהי כאשר התחיל לדבר, התחיל לצאת דם מגרונו, ואמר לה חכם הנעל, עתה ראו בעיניכם, כי אין מסכימים מן השמיים לגלות לכם דבר. ותכף כשראה חכם הנעל זאת בעיניו, נענה על ראשו וביקש אותו מאוד שימחל לו, מה שהטריח אותו כל כך, ונבהל מאוד בזה, ולא רצה לזוז משם עד שמחל לו רבנו ז"ל. ל"ב גם תכף כשבא לשם את ור, שלח אליו הרב החסיד המפורסם הגביר, מורנו הרב רב משה ז"ל, בן הרב הקדוש המפורסם, מורנו הרב רבנחם מנדל שרוצה להתחתן עמו, והשיב רבנו ז"ל איך יכולים למען בשידוך? מן הסתם מהשם יצא הדבר שתהיה ביתי בארץ הקדושה ולא דיבר יותר. ומיד הלך השדכן והשיב לרב רבי משה הנ"ל שרבנו זול מרוצה. ותכף עשה הסעודה גדולה, והיו על הסעודה כל גדולי ארץ ישראל, הן ממדינת ליטא והן ממדינת פולין. כולם כאחד גדולים וקטנים, והיה להם שמחה גדולה. בתוך הסעודה דיברו דברי תורה ביניהם. בראש המדברים היה זה הגדול הנ"ל, שרצה שרבנו יגלה לו הנקודה וכולי. בתוך דבריהם נשכח מהם איזה רש"י, איה איפה מקומה. ורצו להעלות על זיכרונם, כי המוכרח להם מאוד עניינם. ולא יכלו לזוז משם. מחמה עד זה, והיה להם לפלא, כי כל אחד ואחד מהם סיים בסמוך קול השס. ואין אחד מהם יודע מקום הרש"י, אין על איפה היא נשנית. ורבנו היה דומם כמו שאין יודע גם כן. אך בראותו שיש להם צער גדול מזה, והם הפצירו בו הדבוש, נענה ואמר להם. הלוא ראה שזו מקומם מסכת זבחים בדף זה על ראש האמון וכן היה והיה להם לסון ולשמחה ונמשכה סעודה זו מזמן ומנחה גדולה עד דור היום ונעשה התקשרות ביניהם אך אחר כן שיצא רבנו משם מארץ ישראל לחוץ לארץ נפטר החתן בנו של הרב מורנו הרב רבי משה הנ"ל ורבנו זה נשתדח עם בתו שהייתה הכלה של בן הרב מורנו הרב רבי משה עם כבוד הגאון המפורסם, הרב דקילת קודש ויאליסטוק. נתגלגל אחר כך מאת השם, שנשא הרב הגאון הנה לארץ הקדושה, ולקח את בנו חתן רבנו ז"ל אמו לשם, כדי שילמד את לא שם. ואחר כך נשאה בת רבנו ז"ל גם כן לשם, ונתקיימו את דברי רבנו ז"ל, שאמר שמאת השם משביתו תהיה בארץ הקדושה. בדבר אחד מדבריו החור לא ישוב וקם. ל"ג אחר אשר עשה כל מיני עבודות הנ"ל, באמת ובתמים, והרבה בתעניתים ובתפילות רבות, בסיגופים, בשבירת תאוות ומידות, ועמד בניסיונות רבות, ושאר כל עניינים הנ"ל, והרבה בהתבודדות מאוד מאוד לדבר בינו לבן קונו, ולפרש שיחתו בלשון אשכנז וכולי כנ"ל, עד שזכה למדרגה גבוה ועליונה מאוד מאוד בתכלית הקדושה, ובתכלית הביטוי, ובהתקרבות גדול להשם מטבח, במדרגת גדולי בני העלייה. וכל זה זכה בימי ילדותו ממש. כי יומם לא נח, לילה נונם ולא שקט, והתמיד מאוד בעבודתו מיום אל יום, מתחילת ימי קטנותו ובימי נעוריו. ויגע וטרח מאוד מיום אל יום עד שזכה בימי נעוריו ממש לכל הנעל, לקדושה גבוה ונוראה והשגה עצומה מאוד וכו', במדרגת גדולי בני עלייה. ואחר שזכה לכל זה אף על פי לא היה מקרר דעתו בזה ולא הניח עצמו מלעמוד. רק גם אחר כך, בכל יום ובכל שעה, המשתוקק ומתגעגע ונחשף להשם מטבח כאילו לא התחיל עדיין כלל בשום עבודה בעולם. אפילו אחר שבא מארץ ישראל, זכה שם להשגה עליונה וגבוה מאוד מאוד, אשר אין לשאר כלל. אף על פי כן, מיום שבא מארץ ישראל עד היום שנסתלק בשלום למעלה למעלה, היה לו תלמיד געגועים וכיסופים להשם מטבח כאילו לא התחיל עדיין כלל. ולספר בעניין זה תקצר המון יריות, אפילו מה שזכינו להבין קצת בעניין זה. לפי מה ששמענו מפיו הקדוש, וראינו בעינינו, כי בכל פעם היה דרכו שהיה מתגעגע להשם יתברך. והיה שפל בעיני עצמו באמת, והיה לו רחמנות גדול על עצמו, כאילו להריח עדיין מעולם שום ריח של עבודת השם. וכמו שלא התחיל עדיין כלל. ובאמת אפילו משעבר על כל התורה כולה, חס ושלום כמה וכמה פעמים. וכשזה האיש נתעורר בתשובה באמת. שאז בוודאי כשמסתכל בעצמו היכן הוא בעולם, בוודאי יש לו לב נשבר מאוד, ויש לו רחמנות גדול מאוד על עצמו בהכנעה גדולה וכולי. ואין צריך להעריך בדבר זה המובן מעצמו. אף על פי כן, אפילו זאת הרחמנות והלב נשבר של הבעל תשובה הנ"ל, לא יגיע לחלק מאלף רובבה של גודל הרחמנות והלב נשבר, בהכנעה הגדולה שהיה לרבנו זה בכל פעם ופעם קודם שבא לאיזו השגה. והכלל כי לעולם לא נח ולא שקט אפילו בימי גדלותו, אף על פי שכבר זכה למה שזכה, להשגת אלוקות במדרגה גבוהה ועצומה ונוראה מאוד, אף על פי כן, לא היה מסתפק עצמו בזה, וטרח ויגע בכל עת ובכל שעה, וקיבל איסורים על עצמו איסורים קשים ומרים, אשר כמעט אין דוגמתם בעולם, והרבה בתפילות ותחנונים ובהפצרות ובקשות רבות, ובגעגועים וכיסופים גדולים ונוראים מאוד מאוד, עד שבא להשגה ומדרגה יותר עליונה. ואחר כך תכף שזכה לדעות ההשגה, ואז היה קצת בשמחה, ולפעמים זכינו לשמוע מפיו, שהודיע לנו שכעת נודע לו חדשות וכולי, ואז היה שמח קצת. ואחר כך תכף שזכה לזה, אחר התחיל עוד מחדש, ושכח כל העבר, כאילו לא התחיל עדיין כלל. אך עזב מחדש כמי שמתחיל ללך ולכנוס בקדושת ישראל. ולפעמים היינו שומעים מפיו הקדוש בפירוש, שאמר בלשון השתוקקות וכיסופים. איך זוכין להיות יהודי? ואמר זאת באמת ובתמימות גדול, כאילו לא התחיל עדיין כלל. וכן היה כמה פעמים. והיה תמיד הולך ועולה ממדרגה למדרגה, אף על פי שזכה למדרגות גבוהות ונוראות מאוד למעלה למעלה. אף על פי כן, מעולם לא היה מקרר דעתו בזה כלל. ותכף אחר כך היה לו לב נשבר, והיה לו גדול על עצמו בהכנעה גדולה וכולי כנ"ל, עד שזכה למדרגה יותר גבוה. וכן היה דרכו תמיד עד הסוף. כמה וכמה פעמים היה דרכו שאמר שעתה אין הוא יודע כלל, כלל, כלל לא. ופעמים נשבע על זה שבאמת אין הוא יודע כלל. אף על פי שביום הקודם ובשעה הקודמת גילה דברים עתיקים, אף על פי כן. אחר כך אמר שאין יודע כלל. ובעניין זה היה חידוש גדול מאוד מאוד. ואמר בפירוש על עצמו שהתורה שלו הוא חידוש גדול מאוד. מאוד. אבל היינו יודע שלו הוא חידוש גדול ביותר. היינו נהיין הנ"ל. כל פעם היה דרכו לומר שעכשיו היינו יודע כלל, והיהן עוד מזה במקום אחר. למד דלת. כבר נשמע מפיו הקדוש שאמר כי יש צדיקים שעבדו וטרחו עד שזכו לאיזה מדרגה ומעלה כל אחד כפי מעלתו. כמו למשל, אצל מלך ששריו זוכים על ידי עבודתם כל אחד לאיזה מעלה, לאיזה התמנות גבוה כפי עבודתו. אבל על עצמו אמר, שאם היה יודע שהוא עכשיו, באותה מעלה ומדרגה של אשתקד, אין הוא רוצה את עצמו כלל, רק בכל פעם הוא עולה ממדרגה למדרגה. ויש הרבה מאוד בעניין זה לספר, אך אי אפשר לספר כל זה בכתב כלל, כי אם מי שזכה לראות בעיניו ולשמוע באוזניו, היה יכול לשער מעט מקצת עניין זה. איך לעולם לא היה עומד על מדרגה אחת בשום פעם? רק תכף היה המשתוקק לעלות למדרגה גבוה יותר עד שזכה וכולי, וכן לעולם. היה חידוש גדול בעניין זה. וכל זה היה כפי תפיסתנו המעוטה. ויותר מזה יש בעניין זה סתרי נסתרות, פילי פלאות, ודי בזה. למדי. ובעניין תכלית הידיעה אשר נדע, סיפר גם כן קצת עמנו איזה פעמים, איך בכל ידיעה יש זה תכלית. ואף על פי כן. ועל כן, אף על פי שזוכים לבוא לזה התכלית השלוא נדע, אף על פי כן, עדיין אין זה התכלית האחרון, כי עדיין אין זה תכלית הידיעה, כי אם בידיעה זו. וצריכים אחר כך לטרוח, לזכות לתכלית גבוה יותר, לזכות למדרגת התכלית השלוא נדע בידיעה גבוה יותר, וכן לעולם. נמצא שלעולם אין יודעים כלל. ואף על פי כן, לא יתחיל עדיין להשיג התכלית. ועניין זה עמוק ונסתר מאוד מאוד. ועוד יש בעניין זה מה ששמענו פעם אחת אחר פסח והתביה במקום אחר אם ירצה השם. ל"ו פעם אחת שלח מלך אחד שלושה אנשים למדינה עם דבר סתר למלך אחר והם עברו בתוך המדינות שהיו שם חולקים על המלך והראשון נהג עצמו בחכמה והעלימ העניין לגמרי ועבר המדינה ולא הבינו כלל שיש לו דבר סתר והשני עבר לשם ועמדו בני המדינה לדבר והבינו שיש לו דבר סתר ותפסו אותו שיגיד להם, ועשה בחוכמה או בגבוהה ונמלט מידם. השלישי עבר שם ועמדו עליו גם כן, והבינו בו שיש לו סוד ותפסו אותו, והיו מעניינים אותו בכמה וכמה עינויים הרבה מאוד, וכל מה שעשו לו עינויים וייסורים וצרות גדולות, והוא לא יגיד דבר ועמד בניסיון ולא גילה הסוד. עד אשר ראו שאין מועיל לו שום דבר והניחו. ועבר ובא להמלך. והיו חוקרים למי מהשלוש הנ"ל מגיע שכר יותר. קצתם אמרו להראשון מגיע יותר, שעשה בחוכמה להעלים לגמרי. קצתם אמרו להשני מגיע יותר, שכבר עמדו על דעתו, ואף על כן נמלט בחוכמתו, כנ"ל. אמר המלך להשלישים מגיע שכר יותר מכולם, כי כבר נתפס במצודתם, בוודאי גם הוא היה רוצה להעלים, אך לא עלתה בידו, ונתפס בידם, ועינו אותו וייסרו ביסורים ועינויים כאלו, שאם היה מגלה סוד אחד, היו הכל רצים אחריו, ואף על פי כן עמד בניסיון כזה ולא גילה דבר. על כן מגיע לו שכר יותר מכולם, והנמשל מובן קצת למבינים. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.